Namo se, bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo se, bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo dasse bhagavato arahato samma se. Tak my jsme teď poslední dva dny strávili vysvětlováním takzvaných devíti čita stity, což znamená devíti prebývání vědomí v procesu utišení. Obzvláště jsme dávali důraz na to, že tak jako všechno, co zažíváme, utišení je proces. A je to organický proces, ve kterém vlastně meditující dělá zkušenosti těchto různých stupňů, utišení. Čím, tím, že se jeho meditace lepší, tím vlastně pomalu ty nižší stupně, tím se vyhýbá a prodlévá vždy v meditaci v těch vyšších stupních. No a jak už jsem se zmínil, Žák, jeden z základních rozdílů mezi praxí žáka a mezi praxí Bodhisatvy je, že pra, žák nachází právě uspokojení a slast v nirování, zatímco bodhisattva nachází štěstí a slast právě v praxi utišení. A v této praxi utišení, jestliže správně ji chápe, vlastně utišení a vhled na základě studia aspoň z hlediska yogačáry, ale i vůbec z hlediska cesty bodhisatvy, ať už filozoficky to chápeme jakoliv, vlastně celá jeho praxe je studium vědomí. Neb. jeho základní pochopení vědomí je založeno právě na tom konceptu nebo zkušenosti základního vědomí, ze kterého všechny naše objekty vlastně přicházejí. ať jsme si toho vědomí či ne. No a Praxe utišení jako organický proces je třeba chápat i během naší meditace. Ne to chápat jako, že ty různé stupně jsou od sebe oddělené, ale ty stupně na sebe navazují. No a mluvili jsme o tom, že v tomto organickém procesu vlastně se vyvíjí síla neboli schopnost. A ta vyvíjení té síly je též organický proces. Na začátku, aby vstoupil do procesu utišení, potřebuje sílu naslouchání nebo teoretického poznání, pak sílu kontemplace o tom, co slyšel nebo co si přečet. A na základě toho, jak už jsme o tom mluvili, získá víru. Víru ve smyslu odhodlání a ve smyslu lásky a odanosti vůči tomu, co dělá. A toho právě drží na životě v meditaci. Jestliže ji nemá, no tak v té meditaci se na životě neudrží, protože vždy si najde různé výmluvy a nějaké věci, které e, si bude myslet, že jsou důležitější. No a ta, to jeho odhodlání, ta jeho víra se právě bude manifestovat tím, že v něm začne dozrávat ten faktor dělosti, s kterým žije. Jestliže žijeme s tím faktorem dělosti, jsme jogíni. Jestli nežijeme s tím faktorem dělosti, nejsme jogíni. A vlastně ta vnější yoga, ty asány, to jsou všechno podpory, teď co vysvětlovala Monika, to jsou podpory právě v praxi dělosti. Jogin nemůže fungovat správně bez podpora. No a jak už jsme se zmínili, jestliže ta bdělost na základě důvěry, odhodlání a udanosti v to, co dělá, se začne krystalizovat a dozraje. Vyjeví se v něm uvědomění. A uvědomění je to právě, co vlastně čistí vědomí. Čili proces očisty vědomí je proces uvědomění. A uvědomění tež je proces, stejně tak jako bdělost. Jestliže fungujeme s vdělostí na 50%, říkal kdysi můj učitel, stáváme se meditující, jestli méně než 50%, <laughs> Ještě k meditaci máme trochu daleko. Hm? Čili, jestliže fungujeme s bdělostí většinu dne, no tak v tom případě se ta, to uvědomění stává přirozené. A my si všímáme toho, kdy naše vědomí je čisté a proč je čisté. A kdy naše vědomí není čisté a proč je nečisté. Jestliže si to uvědomujeme, tak získáváme moudrost. Ve maga je krásný příklad, tak jako lukostřelec nebo jako kuchař, když lukostřelec střelí šíp do, do prostředku terče nebo blízko prostředku terče. Jestli se to stane náhodou, no tak není žádný lukostrelec, ale jestli má plné uvědomění toho, jak tam, jak tam ten šíp dostal, jak držel ramena, jak držel luk, jakou sílou napnul tu dětivu, jak měl položený šíp, jak se díval, s jakou koncentrací, jestli to vše všechno. Se bude dít s uvědoměním, pak získá schopnost pokaždý, když střelí, když nestřelí do, do středu, terče, tak aspoň eh, blízko středu. A podobně praxe v dělosti a uvědomění. Jestliže meditujeme a žijeme s dělostí a uvědomění, tak jestliže střelíme vedle, tak jsme si toho hned vědomí. A proč se to tak stalo? Podobně jako kuchar, když eh, udělá dobré jídlo a je si vědom toho, kolik tam dal soli, kolik tam dal pepře, kolik tam dal koření, jak to nakrájel, eh, jak to smíchal, jak dlouho to, to vařil, No tak pak pokaždý, když vaří, může udělat eh, dobrý pokrm. Ale jestli si to nevšimnul, jestli to vědomně nesmíchal, jestli to vědomně nevařil a nedával pozor, jak dlouho se to vaří a neochutnal to. No tak jednou se mu to podarí, po to nikdo nemůže jíst. No a teď meditace je právě proces, kdy se vyvíjí toto uvědomění, kdy se vyvíjí tato dělost a pokaždý, když meditujeme, tak přirozeně se dostáváme do těch vyšších stavů utišení. A ty vyšší stavy utišení se pro nás stávají přirozený. A teď je rozdíl mezi právě praxí bodhisattvou a praxi žáků aspoň ve vysvětlení. Je, že v praxi žáků je důležité právě se dostat do těch Prohloubení vědomí, i když ne perfektně, a použít je na vypasanu. Důraz není ani tolik na samatu samotnou, ale v praxi bodhisattvu právě šamata je základ, protože šamata, objektem samaty se postupem času stává vědomí samotné a vše, co my poznáváme, poznáváme na základě vědomí. Jestliže není vědomí, není nic. Jestliže je vědomí, všechno může vystát. A jak vyvstane, to je právě a stát se mistrem tohoto procesu vyvstávání, to je právě praxe bodhisattva. Právě proto he, vlastně bodhisatva nenachází Slast a uspokojení v nirváně, ale nachází slast a uspokojení v praxi šamaty. To je klíč, jeho klíč, kterým otevírá všechny tahe. To je klíč, kterým se učí právě praxi dokonalosti, díky které je jeho cílem se stát mistrem Procesu přirození, ne, zrození a smrti ne, prostě jenom e, ukončit život. Právě proto též, jak už jsme mluvili, pro něj časovost nehráje žádnou roli, protože praxe je naladěvání na jeho ideál. A toto nalaďování na ideál je právě založené na síle jeho šamaty. Takže důraz v šamatě na, v praxi bodhisattva není ani tolik na získání těch prohloubení vědomí nebo lidiána, ale je na spontánní schopnosti zůstat v bdělém a uvědomělém stavu. A už to nazýváme dzobčen nebo Mahamudra nebo Zen, jedná se vlastně o stejný princip. Právě tento princip je založen na filozofii transcendentální moudrosti, která je základ Mahajány, nebo transcendentální moudrost říká sutra. sutry. Je právě Mahajana. Mahajana je jen ni nic jiného než transcendentální moudrost. Tak je vysvětlováno v sutrách transcendentální moudrosti. Mohajána neznamená nic než transcendentální moudrost. A transcendentální moudrost je schopnost zůstávat přirozeně ve stavu bdělosti a uvědomění. A tyto stupně v utišení není nic jiného než právě naladění se na tuto schopnost. Právě proto je nutné si uvědomit, jaké síly potřebujeme, aby jsme tuto schopnost vyvinuli a použili nejen v meditaci, ale v každodenním životě. Tedy potřebujeme dle tradice šest sil. Zítra to spojíme právě s těmi stupni utišení a těch šest sil třeba vidět tež jako organický proces, ne jako, že jedna síla se tam objeví, pak se může objevit a druhá síla naopak. Ty všechny těch šest sil se navzájem doplňují. Ale ty, ty síly, které jako předchází, jsou vlastně podmínkou pro ty síly, které následují. přestože se doplňují jako v jednom procesu. První síla je tedy síla poslouchání. Musíme, jak už jsem se zmínil, musíme si jasně uvědomit, aspoň teoreticky, že hrubost našeho vědomí, která se zakládá na tom, že na znacích objektů, je vlastně příčinou naší strasti, příčinou naší hrubosti. Na to tež kontemplujeme v našich zkušenostech, jestli je to opravdu tak. A získáváme jasnou představu. Tedy na základě moudrosti kontemplace pak Přímo chápeme. ten význam jemného vědomí jemných počitků a jemných objektů, jejich důležitost pro nás. Ale tento význam si ještě nemů nemůžeme vstřebat. Protože potřebujeme na to koncentraci. Právě proto pak musíme používat moudrost z meditace. A ta právě dozrává na základě moudrosti z teoretického poznání, z kontemplace. A jak už jsem se zmínil, když moudrost z meditace se krystalizuje, krystalizuje se, Schopnost v dělosti. V těch nejnižších stádiách utišení, ještě v nehraje důležitou roli. Jestliže se dostáváme do vyšších stádií dělosti, právě ta síla v, v nás dozrává. A to je tedy třetí síla. Když meditujeme, dozrává v nás síla bdělosti. Když nemeditujeme, nedozrává v nás síla bdělosti. Když dozrává síla bdělosti, krystalizuje se uvědomění. Uvědomění znamená, že jsme si vědomí výhody čistého vědomí, nevýhody zašpiněného vědomí, poskleněného vědomí a že víme, když se Nečisté vědomí objeví, jaké jsou důvody a jakých antidot, jakých protikladů musíme použít, aby jsme se těchto poskvrnění zbavili. To je uvědomění. To přináší schopnost prebývat dlouho v čistém stavu vědomí Jestliže přebýváme dlouho v čistých stavech vědomí, co se objeví? Objeví se jemné pochopení úsilí, které potřebujeme, aby jsme v těchto jemných stavech zůstali. Čili na základě dozrávání uvědomění získáme sílu úsilí, což znamená střední cestu v úsilí. Jestliže tlačíme moc na pilu, ne, ne, dobré. dobře. Jestliže netlačíme dost, nerežeme tež dobře. Takže meditující se sílou uvědomění učí, jak používat úsilí ve smyslu střední cesty. Jestliže úsilí bude Víc než třeba vede to k rozlušení. jestliže úsilí bude méně než třeba, vede to ke klesání vědomí, jestliže úsilí bude přirozeně rovnoměrné, dostává se do stavu jednobodovosti vědomí. Čili na základě dozrávání síly uvědomění dozrává v něm síla schopnosti používat rovnoměrné úsilí. Jestliže síla rovnoměrného úsilí se stane zvykem, jednobodovost vědomí se stane zvykem, jestliže jednobodovost vědomí se stane zvykem, tedy v tom smyslu, že přirozeně meditující zůstává v koncentraci a není rušený jinými objekty. Tedy učení se šamaty je učení se zůstat v koncentraci a přitom být uvolněn. Normálně, pokud nemáme tuto školu v šamatě, v meditaci šamata, kdykoliv se Obyčejný člověk, který nemá zkušenosti v meditaci koncentruje, je v něm napětí. A není schopen s tím zacházet, protože nemá praxi. Neprošel těmito stádii, stádiemi poznání teoretického, kontemplativního poznání, výhod bělosti, uvědomění. Právě proto, kdykoliv se začne koncentrovat, je v něm, koncentruje se násilně a není v něm uvolnění, vstuhne. Právě učíme se těm stádium utišení, aby jsme se aby ta schopnost se koncentrovat a být uvolněn v nás byla zvykem. Tím pádem jednoborovost vědomí se stane zvykem. Jestliže jednobodovo vědomí se stane zvykem, samády se stane zvykem. Jestliže se samády stane zvykem, pak to vědomí, které prodlévá samády, můžeme používat na všechno. Jestli se učíme Zen, nebo Dzogchen, nebo Mahamudra, nebo Vypasany, cokoliv. A jde to bez násilí. Samozřejmě tuto vědu můžeme strebat. No takže v procesu učení se utišení máme šest sil, které meditující vstřebává až do mistrovství meditace, což z hlediska praxe bodysatvu je stav budovský žák, se nemusí, nemusí nutně stát mistrem meditace, ale právě bodhisattva se musí stát mistrem meditace, aby se stal budhou. A toto mistrovství v meditaci je dané právě na mistrovství v utišení, které Buddha praktikoval na základě dokonalostí Aspoň tak to má tradice nesčetné životy. Čili všechny dokonalosti není nic jiného než podpora moudrosti. A v moudrosti mysl je stát spontánně koncentrovaná, uvolněná a jasná. Jestliže se tento proces dozraje, no tak pak mysl jenom reflektuje objekty tak jako v zrcadle, aniž by je chňapala jakýmkoliv způsobem. Tím pádem právě tento stav je nevyjádřitelný, nemyslitelný, musíme ho prožít sami vlastní praxi, přiblížit se k němu. A tento stav je právě stav rovnosti všech složek poznání. Rovnost všech složek poznání není nic jiného než takovost. A takovost není nic jiného než stav všech věcí ve světě. Takže těchto šest sil, síla teoretického poznání, síla kontemplace o tom, co jsme poznali, síla v dělosti, síla uvědomění, síla úsilí a síla zvyku, Těchto šest cil právě meditací šamata. Když je vztřebáme, můžeme vědomí použít tak, jak se nám to hodí. A cílem meditace bodhisatů je stát se mistrem objektu, ne být Otrokem objektu. Čili to znamená nechat v sobě vystát ten objekt a ten počítek, který je výhodný pro nás a pro všechny bytosti, a nenechat v sobě vystát ten objekt a ten počítek, který je nevýhodný pro nás a pro všechny bytosti. To je praxe. Shamati Bodhisatu.